الرحمن الرحیم اجتماعه مع بعضی صور المعلقی راجم کی دلد دی حدیث معدول د صور دی حدیث معلق سرا بسنف رحم اللہ وی ان بین المعدولی و بین المعلقی بمَن دالمعضل او المعلق دا كي عموم او خصوص من وجهه دو عموم و خصوص من وجه النسبه نفايج تام المعضل والمعلق في سوره واحده <تصفيق> جما کی گی حدیث معدول دا معلق سرپ و صورت واحده کی او غصر ویدا حضفا من مبدع اسناده راویان متوالیانه آبدائی چه کل حضف کریشی دیبتداد سندند و راویان پی در پی فهو معدول و معلق فی آن واحد پي یو وقث کي دي حديث تب وي او معلق مرتوي وي وي فارقه في صورتين لکہ عموم خصوص من وجهن کي يوم عادت اجتماعي او دود افتراق وي جداکیگی پدوه صورتونو کې اذا حذف من وسط الاسناد راون فقط کله چې حذف کړې شي د منز د سند راویو نو فهو معلق و ليس بمدل د احاديث معلق ده او معدل تاو دې کې عبارت ته او دا عبارت کې غلطي ده اذا حذف فمن وسط الاسناد راویان متواليانه فهو معذل وليس بمعلق د دې دې شرح کتاب کې تیرا غلطي ده ها تخوم شو جدي له نه وروړي کله چې حذف شي د من ذ سند له ذراویان په در په نذا معدل ند خو معلق ند وین ارا حذفهم مبدا الاسناد را ون فقط ای دې ابتدا د سند نه یو راوی حذف شو نذا معلق ده وليسا بمعدل او دا احاديث معدل ند مم مدوان المعدل ها غزا یونہ چای کی کہ د موذل حدیث ډیر ګمان دی او پکی منديش قال السيوطي و امام سيوطي رحم الله وی و مما ذانل معذ والمنقطع والمرسل یعنی ها غزا یونہ چای کی کہ معذل منقطع و مرسل حدیث وی یو کتاب السنند سعید ابن منصور دے او مولفات دے ابن اب الدنیا رحمہ اللہ دی کی معزول او معلک او منقطوی او مرسل حادیث دیر دی سَلُو رَمْدِهَا الْمُنْقَتْوِعُ حَدِيثِ مُنْقَتْوِعْ سَتَوَي تعريف ده ده ده اسم فائل سي غدا من الانقطواء دباب انفعال زد اتصال لے انقطواء وي كتوالتا واتصال وي پیوسوالتا او پا استلاد محدثینو کی حدیثی من قطوی صدوی ما لم يتسل اسنادهو سند صند متسلنی علی ای وجه کان ان قطویو فا وجه چد دی ان قطاوی شر حد دی تاریف صد وزا حد دی یعنی ان کل اسناد هر یو اسناد ان قطویو جئے کہ کٹوال راغلی من ای مکان ان دار زین شوی سوا سوا اون برابر رکھان الانقطاع من اول الاسناد قد داول د سند نه یو من اخری اد اخرنا ومن وسطیه فیدخل فيه على هذا پدی تعریف داخلی کی پدی کہ مرسل معلق و معذر لیکن علماء المصطلح علماء ده مصطلح الحدیث المتاخرین چه رستو علماء دی خصو المنقطع دهی خاص کڑه ده حدیث منقطع بیما لم تن طبک علیه سورة المرسل چه پا دیبانه ده مرسل تعریف نسادی کیگی اوی المعلق اوی المعذل او نده معلق او نده معذل یوم پی انتباق ناراضی وکذا لک کان استعمال المتقدمین او استعمال کی دا استعمال د متقدمین علماو فل غالب یعنی په غالب کیش د صدرایمو ولذاک قال النووی امام نووی و اکثر ما یستعمل فی روايه من دون التابعی اکثر استعمال د دی کیږي د منقطي په روايات او چې کته د تابعين وي ان الصحابي کا مالک ان ابن عمره یعنی د تابعين په لاندې راوي ده او ده ديو صحابي نو روایت کړي کئ امام مالک رحم الله خو تابعين ده دی وایي امام مالک ابن عمر وره امام مالک رحم الله تابعی ده ده او ده صحابی ده ورو ده ده منقطع وای ا د نور مثالونه بیا وای خو هملا